ЧОВЕК КАТО ДВОЙНО СЪЩЕСТВО Човек е едно двойно същество, една божествена част и една част, която е резултат на слизането, когато човек е попаднал под влиянието на тъмните сили. Божествената част е девствена и младенческа, но е забулена от това, което е придобито в последствие, и е един вид вспящо състояние. Тази божествена част от човека трябва да пробуди сега Христос и да се съхрани с нея. Христос е изразил тази идея с думите Който приеме, това дете в Мое име, Мене приема, а който приеме Мене, приема този, който Ме е пратил, и който е пратил тази част на земята. Ние трябва да развием божественото в себе си, за да можем оттам да облагородим и другите способности, другата, човешката част, придобита в процеса на слизането. Всеки носи в себе си тази детска божествена природа. Когато тази божествена природа бъде събудена, тя става възприемчива за Христовия принцип, става способна да се съедини с Христовия принцип.